Крізь розбите скло линув подих свіжого вітру, вітру, який літав над руїнами його дому. Потім про це. «Відійди від неї!» – прошепіло над самим вухом. Влад заперечливо похитав головою. Він стискав її так сильно, що в якусь мить вона навіть перестала дихати. Олег спробував відірвати його від неї, але дзеленькнув ланцюг, і вони обидва завмерли. «Що це таке?» – спитав Олег. У цю ж мить вона відняла руки від лиця і торкнулася ними його рук. Він одразу послабив обійми. «Ти про що? А ти не бачиш, влади?» «Він добре його бачив». Цей звичайнісінький ланцюг, яким прив'язують собаки худобу Не можна не бачити речі, які є просто перед очима Але мозок відмовлявся визнавати те, що бачили очі Мозок категорично заперечував реальність, називаючи її абсурдною У таких вона кашлянула, прочищаючи горло Але все одно її голос залишався тріскучим, надірваним у таких випадках істеричок зазвичай б'ють по лиці. Принаймні у фільмах. Із завтрашнього дня почну тренуватися. Виявляється, його голос був нічим не ліпший. Сирени пожежників заголосили на всю вулицю. Його жінка взялася обома руками за металеві прути і притулилася лицем до град. «Побудь тут», – сказав він Олегові і відпустив її. Хитнулась, але втрималась на ногах. Я зараз. Чекай, владе, ти можеш пояснити? Ні. Усі інструменти вивалилися з шафки, щойно він її відкрив. Довго, занадто довго шукав, обценьки, ще довше йшов назад до вікна. По коліна в пилюці під заплаканою стелею, вздовж, Уцілілих, але все одно ні до чого більше непридатних стін Серце його дому билося з кожним кроком усе повільніше Коли остання людина покине підвал Це серце затихне назавжди Олег щось схвильовано говорив його жінці Але що саме він не чув І вона, як йому здалося, теж Обценьки попалися норовисті і ніяк не хотіли Перекушувати кляту дужку замка Олег спробував трутитись Але глянувши владу в обличчя Відступив І тут вона стрепенулась Аж біла курява здійнялась Із її волосся І повисла на мить ореолом довкола голови Вхопивши його за руку Вона повернулася до нього І гарячково зашепотіла Не бійся Вони нічого мені не зробили Чесне слово, нічого. Я все життя прожила з ним поруч. Я знаю, як поводитися, щоб... щоб уціліти. Він навіть вдарити мене не зміг. Вона тримала його руку в своїх долонях і, здається, не збиралась відпускати. І, як завжди, брехала йому в очі. Він навіть вдарити мене не зміг. А звідки, синці, на передпліччях? Я що... «Маю такий страшний вигляд», – спитала вона в нього. Біле волосся, білі брови, білі вії, білий спортивний костюм. Автома, яка в'їлася в шкіру, давніше і глибше, ніж пилюка. «Не плач, не треба плакати», – сказала вона йому. Влад міцно замружився, а коли відкрив очі, одразу натрапив на дужку замка. Нашийник упав їм до ніг, а вона все ще не випускала його руку зі своєї. «Де ти так довго був, бармак?» Чекав цього запитання, але сподівався, що оглухне і не почує його, або оніміє. «Як ви гадаєте, скільки років я запитую в нього це саме?» – озвався Олег. «Наступного року виповниться п'ятнадцять. Відчуваю, що хтось із нас точно не доживе до наступного року Або я, або він Олег стояв, притулившись до стіни Весь білий з голови до ніг І не зводив з нього своїх ангельських очей А так, між іншим, ти мене вибачиш? За вікном почулися кроки Є там хто живий? Ви що, з Марса летіли? Весело відповів їм Олег «Чому з Марса?» – здивувалися на дворі. «Ну, деякі ангели живуть на місяці, і тому прилітають швидше». «А вам, бідненьким, аж із Марса довелося чишкати. Давайте сюди півлітри і летіть собі далі». «Бомжі якісь?» – забурмотіли по той бік вікна. «Хіба так можна?» «Ангели, а пляшку зажали?» Не маю я ніякої пляшки Ледь не плакали за вікном Тоді помремо тверезими Владе, то що ти надумав? Може все-таки вибачиш? Як-не-як -як 15 років, ювілей? Ні, мовчи Спочатку я знайду порядну пляшку Мінімум літр А тоді ти скажеш мені все, що ти про мене думаєш Маріє. ви приєднуєтеся до нас? «Я не п'ю». «Ха! Якби той марсіанський ангел не зажав пляшку!» «Не скигли, у мене там має бути, у сховку. ще з весілля». «І ти мовчав?» «Ти сам мені наказав мовчати». «Прошу всіх відійти від вікна», – почулося з надвору. І ангел з автогеном, опустивши забрало, заходився орудувати біля град. Тут оголені дроти, ви вимкнули струм. Тільки тепер здогадався запитати Влад, але ангел його вже не чув. Зате на весь підвал лунало